Почекати. В одній із таких холостяцьких гуртожицьких кімнат, щоправда трохи комфортніші, бо розраховані на двох спеціалістів, і засусідились Віра Величко та Регіна Стоцька. Віра влаштувалась на фабрику бухгалтером. Мала вже чималий досвід, попрацювала трохи на такстильному підприємстві в сусідній області, тож прийняли її без проблем. Професія Регіни, як зізналась вона сусідці по кімнаті, Арія із зовсім іншої опери, абсолютно не дотичної ні до легкої промисловості, ні взагалі до будь-якого виробництва. Регіна тільки не закінчила філологічний факультет місцевого педагогічного інституту. Викладачів рідної мови літератури у міських школах хоч греблюгати, а в село повертатись вона не хотіла. Тож вакансію секретарки в одного з новоприбулих віце вважала своїм спасінням. Урятувала Регіну незнання, які вона впродовж п'яти років уперто вигризала у граніті науки, а зовнішні дані, для здобуття яких дівчина не докладала жодних зусиль. Вони їй дісталися за так у спадок від батьків. Ладлен Іванович Красков умить оцінив її модельну фігуру з розкішними формами, блискуче каштанове волосся, що загадковими хвилями спадало на плечі, повні вуста, стильну сукню з помірним декольте, Якраз таким, щоб заінтригувати, але нічого дочасно не показати. Віра – повна регіна протилежність. Невисока тендітна брюнетка із зеленими очима, яка менше за все переймалась з чоловіками і модою. Моду вважала мавпуванням і міщанським пережитком, не вартим того, щоб тратити на нього сили і кращі роки життя. А щодо сильної статі, на цю тему вона взагалі не хотіла говорити. Один раз дуже обпеклася – і тепер на холодне дмухала, Та попри те любила стрижки під хлопчика, носила картаті сорочки і ще рідкісні на той час джинси, ігнорувала високі підбори і захоплювалася художньою літературою, подорожами та кікбоксингом. Така собі дівчина травесті віком за тридцять. Вірі навіть на думку не спадало б порівнювати себе з Регіною, до того ж значно молодшою. Та й кому б спало? Може, саме тому Регіна і потягла її за собою на ту кляту моївку, де готувалася продемонструвати свої принади перед керівниками вершками. Регіна не збиралася зупинятись на посаді секретарки. З її червоним дипломом, добре підвішеним язиком і зовнішніми даними можна досягти більшого, скажімо, очолити культурний сектор у комітеті комсомолу, стати директоркою фабричного клубу або навіть Завоювати провком. А чому і ні? Не святі горщики ліплять. А для профспілкового лідера, хіба потрібні якісь особливі знання? Щось організувати, внески зібрати, на зборах виступити. Викликати якогось санька на засідання профкому і пропісочити за сапізнання. Це Регіна зуміла б. Запросто. Але спершу треба розробити план прориву. Подати себе у вігідному світлі і завоювати симпатії верхівки. Майівку за традицією, організували після травневої демонстрації. Тільки но закінчилася хода центральними вулицями міста, відлунали газ та повітряні кульки злетіли у небо або ж обірваними клаптями гуми впали на асфальт, а транспаранти, плакати й портрети вождів світового пролетаріату вляглися до наступного свята у підсобках, фабричний актив дружно взяв курс на зону відпочинку, облаштовану при міському лісі. А вище начальство поїхало в автівках і вже встигло пропустити по черщині, коли прибув автобус із основним складом. Владлен Красков галантно подав руку Регіні, уже переодягнені у заморській фірмові ранглери з модним лейбом та польську вітрівку, яка вжнув поглядом по її сусідці. «А це у нас хто?» «А це у нас Віра», – засміялася Регіна. «Віра», – протягнув Красков, – «Яке гарне славянське ім'я!» «А хіба Регіна не гарне?» Владлене Івановичу примхливо надолагубки Регіна. «Ну що ти, Регіночко, твоє ім'я просто чудо, і так тобі пасує!» Вони всілися за імпровізованими столами, звичайні дошки покладені на підпори і застелені скатертинами, виставленими просто серед дерев. Вислухали тости за міжнародну солідарність і за те, щоб жінки усіх народів – Носили одяг тільки з їхніх тканин, трохи випили і закусили. Регіна почувалася у компанії, як риба у воді. Тим більше, що компанія не скупилася на компліменти для чарівної секретарки товариша Краскова. Віра терпіти не могла за стіль і тостів. Вона непомітно вискознула і майнула до лісу. Припікало сонце. На деревах поблискувала ядуча смарагдова зелень. Під ногами синіли дрібні лісові фіалки і білілі конвалії. Між цвітом господаровито снувала мурашня. У повітрі аж бриніла весняна брость. Щось бентежило, тривожило і стискало груди, змушувало прискорено битися серце. Вірі хотілося сміятися і плакати водночас. Може, від випитого вина, а може весна нагадувала. «Пора б тобі, Віруню, закохатися», Ну, обпеклася раз, і з ким не буває. Он скільки чоловіків навколо, не всі ж вони негідники. Нагнулася, щоб зірвати конвалію. То от де наша любов заховалася, почулася над головою. Під пилий красков уже тримав білий букетик.